Lan honetan, talde bakoitzeko batek kontrako taldeko beste iruri bertxoana kantatuko die eta hauek erantzun. Kakiturri taldea hasiko da. Rikardok, altubepeko taldeko iñaki, ainoa eta serapiori kantatuko die eta hauek erantzun. Hau da gaia, zu, Ricardo, gaur, animali denda batera joan zara. Maskota bat erosi nahi duzu, baina ez dakizu oso ondo zein. Dendariak, atzeko hirurak, iñaki, ainoa eta serapio animaliak proposatu dizkizu bat aukeratzeko. Zur Ricardo, gaur, animali denda batera joan zara, maskota bat erosi nahi duzu, baina ez dakizu oso ondo zein.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 Iru animali eta hoietan ipinia dut arreta. Politak dira eta dendariak ezin auk utxi gordeta. Zerapiorengan fijatu egin naiz begiaz kolpe kolpeka. Bera ikusita, bera ikusita, katua itxura, katu itxura dueta. Beraz maskota nainau zueta beraz zure etsera noa eta badaukat laguntasuna zuri emateko Azmoa Nola baitere Zure bizitza Alaitzeko Zuk gogoa Nire azalez Leundu nahi dizut Daukasun Larruzen doa Serapiok erpa zorrotxak ditu, dabil lehoien antzeko, Igual erpaka utxin nazake, behin betirako, trantxeko. Hainoa berriz hemen daukaku, bien arteko tarteko. Txakurro txana izan zaiteke ederkimendera Aizu barkatu, ez dutu lertu, Zuk perra deitu alnauzu, Bajakin intzazu, nigan dikzuk ez, Duzula jaso komuzu nahi baduzu hemen geratu, zaitezke entzun zazu zu zerena beste koloreekin. Loro bat ematen duzu. Txakurremea etxean sartu, ez naiz ganora gabea. Eta agian bete behar dut ni naturaren legea. Iñaki berriz hartzea baizen hasierako zedea, nere ondoan egon daiteke. Azernolako zu gea. Zerguradozu laguna edo soiliik haizu hor esclavo nere espezie. Tzuk ez daukazu, aizurrik ardoz claro, so zuge polita naizela baina jakintza arraro, ajaraldeko espezie propio eta babesturik nago.